Esteu escoltant Ràdio Palafrugell a través del 107.8 de l'FM també, si no, a través de radiopalafrugell.cat i nosaltres en aquest matí posarem la mirada en el món educatiu i és que doncs ja en ple mes de maig és una data fixa per a tots els pares i mares per trobar nova escola, en el cas que hagin de canviar, i si no per eh, preinscriure's per al curs següent. Eh, sembla que ja tenim unes dates definitives, avui ho comentarem amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Aupí. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Doncs, després d'unes quantes setmanes, que si l'11 de maig, que si encara no tenim data, sembla que ja tenim una data definitiva per, com a mínim, eh, educació infantil, primària i secundària, oi? Sí, sí, ah, des, ahir van sortir les dates oficials que són les que valen i que són les importants i, per tant, ja les tenim, ja són aquí. Uh -huh. uh, quin és el, el calendari que, que, que s'ha fet arribar? Doncs el calendari que s'ha fet arribar és del 13 al 22 de maig per les preinscripcions i del 13 al 17 uh, de, de juliol per fer les matrícules. Respecte d'altres uh, anys... Uh perquè ara, per la gent que no tingui mainada don't no no està molt acostumada a, a seguir aquestes dates, però anem en un calendari similar al dels altres anys o poder anem una mica més tard. Anem més tard, nem un mes, ben bé, un mes, un mes i mig ben bé, més tard. Per tant, això és, en principi, però suposa alguna o us van fet traslladar o Tu, com amb la teva experiència, creus que suposarà algun problema per de cara al setembre començar, amb, amb... quan s'ha de començar, normalment doncs, pels vols de l'11 de setembre? No, no, aquestes dates no representaran cap problema, no representaran cap endarreriment de l'inici del curs. Si s'endarrereix si endarrere, endarrere, el curs, no serà per les dates de preinscripció, okay. serà per altres raons que esperem que no siguin. Uh, esperem que, que no, això ja ho comentarem més endavant. Uh, ara tenim aquestes dates. Una altra de les incògnites era saber com es farien. Uh, en quines, quin serà el procés que se us ha traslladat des del Departament d'Educació pel qual s'ha doncs, de fer aquestes preinscripcions? Sí, a, a, aquest, aquesta vegada les preinscripcions el que intenten és evitar el mínim de desplaçaments possibles de les famílies de manera que s'ha dividit la preinscripció en dues fases. Una, que és des del 13, al 19, al 18, que és eh, virtual. Vol dir que les persones han d'entrar en els enllaços que trobaran a les pàgines web dels centres i que també la trobaran en el web d'Educació Palafrugell i des d'allà podran accedir eh, en el full de preinscripció. Aquest full de preinscripció l'hauran d'omplir i en allà mateix també ja els explicarà quina documentació cal i com l'han de fer arribar. La documentació es pot fer arribar des d'escanejada amb fer-te una fotografia amb el mòbil. Mm -hmm. ho, ho faciliten molt. I després, eh, documentació com, per exemple, el padró, que altres anys s'havia d'anar a l'Ajuntament, demanar el certificat d'empadronament, etc, aquest any no es demana sinó que es demanarà posteriorment en el municipi, o sigui, serà una tasca nostra com a municipi, de facilitar tot de cop els padrons dels nens que s'hagin preinscrit. Però eh, l'oficina d'atenció al ciutadà municipal no caldrà que sigui oberta per facilitar aquests padrons. Mm -hmm. okay. Val? I després del 19 al 22, que és eh, quan tenim la part presencial sí que serà imprescindible demanar eh, cita prèvia doncs eh, aquestes són les dates eh, per demanar aquesta cita prèvia en tot cas s'haurà de fer de forma telefònica, de forma telemàtica sí, es podrà fer de les dues maneres es podrà fer telefònicament o telemàticament A on s'ha de fer? doncs a cada un dels centres allà on es vulgui escolaritzar el nen o la nena mm. uh. o el per en el cas de l'ESO. Sí, en aquest cas eh, estem parlant doncs que aquestes aquestes prescripcions de forma presencial estan, sobretot, suposo, adreçades a, a les famílies que no, no, no puguin disposar d'un aparell electrònic per poder fer les, les prescripcions o fins i tot que tinguin dificultats no per fer-les a través d'internet? Sí, sí, sí. sí. Uh, la priorització és la virtual. S'ha intentat fer un formulari que sigui senzill, que sigui fàcil, que sigui accessible. Mm, llavors, eh, se suposa que són poques les famílies que hauran de demanar aquesta cita mm -hmm. i eh, en el cas que l'hagin de demanar i se'ls hi doni hora, eh, es demanaran a les famílies que quan hi vagin doncs portin, o a la persona que hi vagi, que porti mascareta, si pot ser que porti guants i, sobretot, eh, que guardi totes les mesures higièniques que, que es demanen en, en tot moment. Mm. Aquest és el calendari doncs, per educació infantil, primària i ESO. Eh, no obstant això, per llarg d'infants, escoles bressol, eh, eh, serà diferent, eh, encara però i esteu treballant. Sí, eh, la proposta del Departament d'Educació eh, és d'unes dates eh, que nosaltres podem agafar les mateixes o les podem modificar en funció del que ens sembli que és més còmode per les famílies i ara ho estem treballant i aquesta setmana que ve ja tindrem les dates també per les escoles Brassol. Mm -hmm. Doncs uh, quan uh, ho sapiguem doncs, ho, ho tornarem a, a comentar per totes aquelles famílies doncs, que tinguin eh, nens i nenes entre aquestes eh, edats no? dels 0 o als 3 anys doncs, puguin eh, saber quines són eh, les dates concretes i hem parlat eh, d'aquestes preinscripcions eh, en línia eh, això ha estat un, un repte i que moltes escoles i molts municipis i de fet el departament en, en si no? ha agafat una miqueta a, a, a contrapeu al fet doncs, de, de que aquest darrer trimestre s'hagi eh, fet de forma telemàtica, s'estigui seguint de forma telemàtica, això ha comportat eh, Eh, problemes perquè eh, els dispositius han trigat molt en arribar a les famílies que els necessitaven en quin punt ens trobem a casa nostra en concret a Palafrugell perquè si sí, fins fa una setmana crec que encara eh, aquests dispositius no, no, no els tenien les famílies Sí, eh, a, a Palafrugell eh, aquests dispositius eh, s'estan acabant de repartir eh, aquests, aquests dies per tant dimarts tots els nens i nenes i i joves de Palafrugell tindran els dispositius que els fan falta. Pot ser que n'hi hagi algun que estigui depenent del Departament d'Educació, de d'instal·lació, del de que és la connectivitat, però en tot cas, cas serien casos molt i molt puntuals. Les restes estaran tots repartits. Això suposava un repte per al Departament d'Educació, poder, no, amb tota la, sense voler, doncs, eh menys tenir la tasca que s'ha fet, però poder s'ha fet no de la millor manera, no? En un principi aquests dispositius havien d'arribar tan just, tot, tot punt després de, de Setmana Santa, i estem doncs, parlant de tres setmanes d'endarreriment, eh, aquesta gestió poder no ha estat la millor, no? I planteja, doncs, reptes de futur de cara a, properes, a propers cursos, per exemple, el proper curs del qual també s'està parlant de fer-ho així de forma mig telemàtica, mig presencial. Com ha estat la gestió? Com ho valores tu també des de la teva posició de cap d'àrea de, de, del Departament d'Educació de, de l'Ajuntament de Palafrugell? Sí, ha estat lenta. Si l'haguessim de definir algun, amb alguna paraula, utilitzaríem la que ha estat lenta. També ha estat nova, Segur que si ara ho haguéssim de tornar a fer des de zero ho faríem diferent, es faria, vaja, diferent. Nosaltres hi hem col·laborat tant com hem pogut i continuem oferint la nostra col·laboració per tot allò que faci falta i esperem que de cara al setembre el departament ens permetin als ajuntaments continuar col·laborant o col·laborar-hi més i que puguem ser més àgils tots plegats en ajudar en els estudiants i els estudiants de que tinguin les eines que els hi fan falta. Mm -hmm. Aquesta col·laboració que, que heu fet des dels consistoris poder eh, des del departament s'ha volgut centrallitzar massa aquesta tasca i poder per això hi ha hagut aquest, aquest retard en, en el repartiment d'aquests dispositius. Jo crec que ells tenien una previsió, una previsió que passava amb la contractació també d'una connectivitat en aquests aparells i no sabem per quina raó s'han darrerit i això és el que ha fet que, que fos més lent. Mm, potser si es hagués centralitzat més en els municipis hauria estat més àgil, però tampoc, eh, tampoc ho podem assegurar perquè no, no tenim tota la, tota la informació. Sí, de fet, això és una miqueta allò de fer volar coloms, no? no si s'hagués fet d'una altra manera, bueno, no, no ho sabem mai què hagués passat. En aquest cas, doncs, aquesta experiència d'aquest any que ha arribat així, com dèiem, a contrapeu, que ha agafat el departament, doncs, esperem que pugui servir per... per en cas que en el curs següent es vulgui fer aquesta opció de forma mig telemàtica, mig presencial, que també presenta molts de dubtes. Això, aquestes paraules les, les escoltava ahir del, del conseller Bergalló. De moment s'han de posar una miqueta en quarantena, no? mai millor dit, en aquests dies. Sí, aquests dies està tot, està tot en quarantena. L'única cosa que podem dir segur és que els municipis i som, que en aquest cas l'àrea d'educació i jo crec que tot l'Ajuntament eh, està amb les mans obertes per poder col·laborar i ajudar en tot el que faci falta eh, a tot l'alumnat i professora, de tot el món de l'educació del municipi i a veure si aquesta vegada de cara al setembre tot és àgil i podem sortir-nos en amb, amb el millor possible i sense crear cap mal de cap a les famílies perquè una de les coses que em preocupa és quan compaginen les famílies Uh, el teletrebany o el treball i l'estudi de, dels seus fills i filles. Uh -huh. De fet, aquests dies, a, a través de les xarxes socials i amb aquesta possibilitat que, que, que s'albirava, doncs hi havia molta gent que deia mira, el coronavirus servirà per rebaixar les ràtios d'alumnes per aula. Eh, el problema poden estar en les ràtios, o sigui, que hi hagi mestres, perquè de mestres n'hi ha molts, eh, eh, cada any en surten noves promocions, sinó poder l'espai no? per encabir aules doncs, de menys alumnes. Aquest seria el principal escull eh, actualment. Sí, amb la normativa dels dos metres eh, ens trobarem que, que hi haurà moltes aules en molts de centres, no a Palafrugell no només a Palafrugell, sinó a, a per tot uh -huh. que, que, no que no es tindran perquè això vol dir que amb 25 alumnes, o amb 22 com és el cas de Palafrugell, que en tenim 22 necessitaríem aules de com a mínim 44 quadra metres quadrats i sí que en tenim d'aules que tenen aquests metres però n'hi ha d'altres que no els acompleixen i per tant Uh, s'ha de veure com, com es podrà fer tot i en aquí uh, hem d'estar al costat del departament per ajudar el màxim possible i col·laborar-hi el màxim possible però són ells els que tenen la, la primera paraula doncs això ja, ja ho comentarem més endavant uh, avui doncs volíem posar la mirada sobretot en aquestes dates de, de preinscripció que ja s'han fet uh, oficials, s'han fet públiques recordem per a Educació Infantil, Primària i ESO doncs del 13 al 22 de, de maig del 19 al 22 de forma presencial amb cita prèvia i per a les escoles Bressol, doncs, eh, en aquest cas els eh, municipis poden triar en, entre, entre les dates que ha establert el, el departament. Nosaltres doncs, a Palafrugell encara estan treballant, en els propers dies doncs podrem donar ja aquestes dates definitives per que totes les famílies ho puguin saber. Avui doncs, ho hem comentat amb la Nuri Aupi, a la qual doncs agraïm que ens hagi una vegada més la nostra trucada i esperem doncs, poder-nos retrobar ben aviat en aquest cas, ni que sigui de forma presencial a uns metres de distància. Moltes gràcies, Nuri. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.